Тази вечер в първо студио на българското национално радио от 19 часа с концерт ще бъдат почетани трима ярки композитори, представители на българския музикален авангард, които имат кръгли годишнини. Това са Константин Илиев, Георги Тутев, от чието рождение се навършиха 100 години, както и академик Васил Казанджиев, който през септември отпразнува своя 90-ти рожден ден и продължава да създава музика. Тания Иванова продължава този важен разказ за музика, съвременност и авангард. Идеята за този специален концерт, посветен на тримата новатори, идва от съпругата на Георги Тутев, актрисата Мара Чапанова, която разказва за онова време. Това бяха трудни години за творците, във всички жанрове. Аз лично имам опит в театъра, когато всяка творба, всяко ново сценично представление беше разглеждано под лупа. Ни ако не отговаряше на нашите партийни изисквания, биваше или заклемявано, или свалено от сцената, същото се отнасяше в още по-голяма степен за музиканците. Съща си, те всичките имаха своите неимоверни усилия да се снабдяват с информация, за широкия свят, където за музиката нямаше такива тежки ограничения и успяваха да напишат, макар и в чекмеджетата си да държат нови произведения, изключително интересни, надвишаващи времето си, мога да кажа, защото и днес ги слушаме с огромно удоволствие и се възхищаваме на смелостта на тези творци, да творят в трудни затворчите време. Константин Илиев така и не доживява новите времена. Завършва земния си път през 1988, а Георги Тутев напуска този свят точно преди три десетилетия. През 1994 насъбрал доста горчилки в своите 70 житейски години. Те е Константин Илиев, например, беше по-известен като диригент, защото дълги години беше главен диригент на филхармонията. Моя съпруг Георги Тутев беше диригент на Оркестра на Младежкия театър. Васил Казанджиев създаде и дълги години дирижира софийски солисти, тъй като обстановката не беше много подходяща, политическата обстановка имам предвид, не беше много предразполагаща и одобряваща по-авангардни течения в музиката. Всеки експеримент, извън нормите на социалистическият реализъм, се гледаше с недобро око, това беше почти ерес и такива хора бяха или заклеймяване с лоша критика или изобщо изолирани от музикалния живот. Това особено се отнасяше за Лазар Николов, за Константин Илиев, за Георги Тутев. За щастие, Васил Казанчиев е следващо поколение и при него също преди всичко беше известен като диригент, но някак си тъмните облаци на хоризонта се бяха малко поразместили, така че той малко повече можеше да си позволи да създава своята изключително интересна и цветна музика. Тези големи личности са се подкрепали взаимно, като самишленици, гледащи към новото и модерното, което се случва отвъд желязната завеса към постиженията на композитори като Хиндемит, Месиен, Лигити, Пендерецки, Лютославски, Ксенакис. Що се отнася до Георги Тутев? Той беше цеден като организатор и включващ българските музикални творци, и българските композитори в контекста на европейската световна музика. Но иначе той също не беше никак допускан до концертния подиум. Благодарение на Константин Илиев, който като диригент беше канен много често да дирижира по света, творби на Георги Тутев, получаваха своите премиерни изпълнения или в Париж, или в Варшава, или в Бирмингам. Така че това беше една мисия на Константини Лиев, в която той включваше всичките тези анатемосени композитори от това съвремие в своите концерти, които бяха посрещани в другите страни с много очудване че може да са надмогнали такива творци къв статуквото България. Георги Тутев осъществява връзка с Международната организация за съвременна музика и през 1990 г. основава Дружеството за нова българска музика към нея и го председателства до края на дните си. Поставя началото на Международен фестивал за съвременна музика, наречен Музика Нова София, който се радва на голям успех. Тази вечер в Първо студио на Българското национално радио, произведения от Константин Илиев, Георги Тотев и Васил Казанджиев, ще звучат в изпълнението на млади, както и на много изявени артисти, изкушени от музиката, която поглежда в бъдещето. на надеждата нова, организатор на концерта и също изпълнител в него. В началото на концерта ще бъдат изпълнени две малки пиеси от детски албум Георги Тутев Малко скерцо и Константини Лиев Селски танц. Двете дечица-момиченца, които ще изпълнят тези пиеси, идват специално от град Звънък. Те са ученички на моята първа учителка, страхотната украинка Елена Илянова, с която съм започнала да уча пиано още от 5 годишна. На нея винаги разчитам, когато знам, че трябва деца да изпълняват българска музика, пък и не само. Продължаваме с Маргарита Илиева, моята прекрасна колежка и изключителен пианист. Тя ще изпълни Константин Лиев клави Стела, произведение посветено на нашата професорка Стела Димитрова Майсторова. След това в концерта ще вземат участие Тайният оркестър с диригент Николай Стоев. Тайният оркестър е един състав, сформиран наскоро, който се състои от ученици в музикалното училище и студенти в консерваторият. Този оркестър ще изпълни Метаморфози от Георги Тутев и две картини от България на Васил Казанджиев. След това ще продължим в програмата отново с Константин Лиев, пиано трио, в което ще го изпълнят Негина Стоянова, Теодора Танасова, част от квартет Фрош и аз като пианист в случая. Това трио за първи път е имало премиера, може би преди 76-та година, ако не се лъжа, може би някъде там. Премиерното изпълнение е било проверено на Венцислав Николов, Георги Бадев и Стела Димитрова Майсторова. И на края на концерта завършваме с една творба шега на някаква степен от Георги Тутев «Всяка коза за свой крак» се казва музикална игра. Това определено не е лесна музика, тя трябва да се разбере. Публиката трябва да бъде научена да слуша тази музика, защото тя е страшно качествена, казва Надежда Цанова и отправя покана към хората, които ще дойдат на концерта тази вечер, която цени новото и свободата на духа. Заповядайте в първо студио на българско-национално радио в 7 часа, сряда, 20 ноември, на концерт по случай годишнените на Константини Ильев, Георги Тутев и 90 годишнината на нашия прекрасен композитор Васил Казанджиев, който продължава да ни радва с нови творби. За хоризонт до обед Тяна Иванова.